إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّكُوا اللَّهُ وَكُولُوا خَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ عَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولًا فَخَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَأَدْ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 Saking besarnya nikmat ini. Ukuran pahala di sisi Allah. Ditentukan oleh perkara ini. Inna idham al-jazah. Ma'idham al-balak. Sungguh besarnya pahala. Bergandingan dengan besarnya balak. Coba. Tapi banyak manusia. Kehilangan. Pahala besar ini Sebab tidak mampu Melihatnya Sebagai ni'mat Kesempatan berhasil besar Untuk meraih kemuliaan Yang sangat besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sikap kesabaran Sikap kesabaran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 kita baca Bismillahirrahmanirrahim Khaled Sheikhul Islam Abu'l-Abbas Ahmad ibnu Taymiyah Rahimahullah ta'ala Fasal Jā'ala Allāh al-Subḥānahu wa المؤمنين بكل منزلة خيراً منه، فهم دائما في نعمة من ربهم أصابهم ما يحبون أو ما يكرهون. Berkata Syekh Islam ibn Tamim رحمه الله تعالى. Fasaḥ. Allāh Subḥānahu wa Taʿāla طلح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 Duau bhi salawatul Allah wa salamuh علي. An Nafuhal. Agam l'amr al mu'min. Inn amrhu kullahu agam. Layyqdin Allah l mu'minin kadaa. Illa kana khairal Allah. In a sabbathu sarra shakr. Fakana khairal Allah. Wina sabbathu darra sabr. Fakana khairal Allah. Ktab liya rhamahu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 apa-apa yang membahagiakan. Ini musibah kata Nabi. Orang beriman langsung bersikap dengan syakar, bersyukur. Fakana khairallahu maka hal itu pun menjadi kebaikan bagi dia. Wa in asabathu kembali kalimat musibah berulang. Jika musibah menimpanya, apa sekarang musibahnya? Darr, hal hal yang membahagiakan membahayakan. Hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang menyusahkan. Eh, Sabar. Maka orang beriman bersabar. Apa akibatnya? Fakana khairallah. Maka hal itu pun menjadi kebaikan bagi dia. Fahadhal hadith ya'ummu jami'a aqdiyatihi la'bdihi la al-mu'min. Wa annaka khairullahu idha sabar ala makruhihah. Wa shakir ala. وشكر لمحبوبها بل هذا داخل في مسمى الإيمان كما قال بعض السلف الإيمان نصفان نصف صبر ونصف الشكر لقوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور كتب لي رحمه الله تعالى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 Yang bersabar, lagi bersyukur. Saat ini, kalau kita paham ini bertindak bisa lepas dari kesyukuran dan kesabaran. Kita saat ini lagi apa? Kalau lagi beriman, berarti kalau bukan bersyukur, pasti bersah, bersabar. Sebab kalau tidak lagi tertimpa musibah Yang membahagiakan Berarti tertimpa musibah Yang kita tidak sukai Apa apapun yang menimpa Dengan ilmu ini Kita siap menjadi yang terbaik Tanpa keluhan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 sehingga di ini sebenarnya hanya mengungkap uraian panjang lebar tentang kesabaran, Itupun tidak semua jenis kesabaran yang boleh urai khusus satu jenis kesabaran Iye. yaitu sabar dalam menghadapi gangguan dari yang sengaja diupayakan oleh manusia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 Sabar dalam melakukan perintah dan sabar dalam meninggalkan lara larangan. Seluma seluruhnya dilungkup, dilingkup oleh firman Allah Subhanahuwataala. Wasbih lihukmi Robbi. Bersabarlah engkau terhadap hukum Rabb engkau. Baik, alihwa rahimakumullah. Tapi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin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 Yaf'alul ma'mura bihi Illa ba'da sabar wa musabar wa mujahada Li aduihi albatini wa al-zahir Fabihasa bihada sabri Yakunu adauhu lil ma'murat Wa fi'luhu lil Kata beliau Karena hampir hampir hambah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 disesuaikan dengan kesabaran menyala menghadapi musuh yang bahir dan batin ini wujud pelaksanaan perintah dan wujud pelaksanaan sesuatu yang dianjurkan ini juga memberi ilmu bahawa ketaatan ada dua, makmurat yang Allah perintahkan, kita katakan wajib atau mustahabbat yang Allah anjur, anjurkan kita katakan sunnah itu ketaatan ini jelas, perlu sabar sholat. Nah, orang perlu sabar sholat. Iy, oh, luar biasa. Masuk di dalamnya eh, berdagang. <guluh> Berusaha. Itu ketaatan? Ketaatan. Kebaikan besar. Sampai-sampai Nabi Alaihi Salat Wasallam mengatakan, Atajarul At Aminu Sadoqul Muslim, Maal Nabiin, Was Siddiqin, Was Qiyamah, Pedagang. yang terpercaya lagi jujur. Ayat yang keempat muslim bersama dengan para nabi dan para siddiq serta para syuhada di hari kiamat. Berarti berdagang ketaatan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 merupakan pahala besar sebab masuk dalam ketaatan. Ini. Hey. Hmm. Jenis yang kedua kata beliau, sabrun 'anil manhiyanhu hatta la yaf'alu. Fa inna nafsa wa dawa'iha wa da'a wa dawa'iha wa tazyinaha. Wa fa amuruhu bil ma'siyah wa tujarrihuhu 'alayha bihasab qowati sabrih yakunu tarkuhu laha qala ba'du as-salaf a'malul bir yaf'aluha al-bir wal yang kedua sabar terhadap larangan sampai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 Tetapi tidak ada yang bisa meninggalkan maasiat kecuali hanyalah siddiq orang yang betul-betul jujur menunjukkan beratnya kesabaran dalam menghadapi maasiat. Ini dinukil dari dengan sanad dengan sanadnya Abu Nuaim dalam Hilyalil Aulia dari Syahab bin Abdullah. <coughs> semakna dengan kalimat itu beliau mengatakan leysa min amalin leysa man amila bita'at illa sara habib Allah walakin man ijtana bamanah allahu anhu sara habib Allah wala yajtanibul atam illa siddiqun muqarrab wa amma a'malul bir wa amma a'malul bir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 ajakan ajakan jiwa. Oh ini. Ya, temmaan yang kita lawan diri kita. Ini berat ini. Ditambah lagi syaitan dari kalangan jin. Yang kata Nabi, "Innas syaitan yajri fi bani Adam majrad dam." Syaitan mengalir pada tubuh anak cucu Adam seperti mengalirnya dah darah.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 Tapi ternyata Syekh Ketika menyebutkan sabar yang paling berat Ada pada jenis ketiga Apa sabar jenis ketiga? Sabar terhadap musibah yang menim menimpa ayo, ayo, Apakah tergambar pada diri antum? Sabar dalam melakukan perintah Sabar dalam meninggalkan larangan Kemudian sabar terhadap musibah yang menimpa Syekh ternyata sebentar akan menyebutkan sabar terhadap musibah justru yang paling hebat. Paling berat. Eh, ini kita bisa pahami sebab ternyata syekh mengurai sabar terhadap musibah ada dua. lihat kata beliau as-sabru al thalith al nau al thalith yang ketiga as-sabru ala ma yusibuhu bighairi ikhtiyarihi minal masaa'ib wa hiya nauan nau'u lil ikhtiyari lil khalqti kal amrad wa ghairiha minal masaa'ib as-samawiyah fahadha yazhalu as-sabru fiha li anna al-'abda yashhadu fiha qada Allah wa qadarahu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 ولسانه ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادته وهذا يقوى ويدعف بحسب قوة محبة العبد لله ودعفها بل هذا يجده أحد هنا في الشاهد كما قال الشعير يخاطب محبوبا له ناله ببعد ما يكره لئن سأني أنني التنأ la insa'ani anniltini bi musa'atin laqad sarrani annani khatartu bi baliki taid <coughs> kata beliau rahimahullahu taala sabar jenis ketiga adalah sabar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 Musibah itu untuk dirinya justru menjadi nikmat, justru menjadi nikmat. Iya, ketika dia tertimpa sakit, tertimpa musibah, terkena bencana alam.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 Setelah dapat musibah ini, dia mampu melihat. Oh, baiknya Allah, maha pengasihnya Allah. Betul betul Allah maha lumbut kepada saya. Jadi dari musibah itu berubah menjadi nikmat -ni baginya. Masuk ke dalam janjian merido, bahkan sampai ke dalam janjian syukur. Syukur terwujud ketika orang merasakan nikmat. Kalau dia mampu merasakan nikmat, disitulah terwujud syukur. Coba lihat. Maka di sana kata beliau, kondisi hati dan lisannya, kondisi hati dan lisannya akan terus menerus mengatakan, Rabbi a'inni ana dikkrika wa syukrika wa husni ibadati wa harafku, Tolonglah saya untuk terus mengingat Engkau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 Anil An tini bimusaatin. Jika membuat saya sakit, perbuatan engkau menimpakan kejelekan kepadaku, tetapi sungguh membahagiakanku karena saya Terlintas dalam fikiranmu. Benar ini jawabannya? Iya. Eh, kalau orang sudah cinta betul, iya tidak? Kalau seorang pemuda jatuh cinta sama lelaki, dia berusaha terus. Cari perhatian kepada Salam pemuda kepada wanita Dia berusaha terus mencari perhatian kepada wanita Wanita itu tidak pernah Memberi perhatian kepada dia Dicuek, Ini sangat berat menghantam dia Ia. Tetapi kalau suatu saat Justru wanita itu Mengajak bicara dia Walaupun ucapannya Menyakitkan Tanggapannya dia justru sudah dapat perhatian. Itu tanggapan orang apa? Kalau sudah cinta. Tetapi kalau tidak ada hubungannya dengan seorang si wanita, kemudian dapat ucapan itu kepada wanita, sudah dia akan balas wanita itu. Bisa dipahami? Kecintaan kepada seseorang. He akan melahirkan apa?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 Ini rahasia besar menghadapi perkara ini. Kemudian baru masuk wanauthani jenis kedua. Jenis kedua dari apa? Ayahku. Jenis kedua dari apa? Ah, ha? jenis kedua dari sabar. Jenis ketiga. Yaitu kata beliau ayahsulalahu bi fiilin nas kimalihi wa ardhhihi wa nafsihi atau nafsihi fa hadha nau yashabu as-sabr 'alayhi jiddan li'anna nafsa tashta'iru al-mu'dilaha wa kiy wa hiya takrahul ghalabah fatatlubu al-intiqam fa 'ala hadha an illa al-anbiya' was-siddiqin sampai sini kajian kita saya terjemah dulu jenis yang kedua musibah yang terjadi melalui perbuatan manusia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 harus membalas. Itu tadi anugerah. Siapa yang punya jiwa, kapan ada yang memukul dia? Langsung itu Ada yang mengucapkan kalimat tidak, ada? pasti. Ha. Jiwa itu pasti ada tuntutan mau membalas, mau membalas. Di sini beratnya sabar jenis ini. Kata beliau, tidak ada yang bisa bersabar dalam jenis ini kecuali hanya para nabi dan para siddiq. Ini sabar yang paling berat. Bagaimana bersabar terhadap jenis ini? 20 ilmu besar dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bersumber dari Quran dan Sunnah kita akan paparkan dalam kajian kita itu. Sudah masuk Zuhur. Ya, cakap tu. Syekh Sawan al-Malik. Asyhadu anta.